سارا چکم دنو بل قسم دی استثناء ذکر کی پیت بار د اعراب سرم آغا چکم دنو استثناء مفرغ دا یعنی مفرغ لہو استثناء مفرغ لہو هغ چې هغې ته مستث چېغېته عامل فارق دی د د وجه نه چې مستثنا من هو حظب شوي ده دا سووکنیشته جاغ په کې سوککي عملو کې د هغه ورته خ م زنهسهدي فته مله ده مه ایلا ضای ده وزلتا ما رأيتو أحداً إلا زيداً وحداً نشت ندي ما رأيتو دي زيداً تخص دي فارغ ما جاء إلا زيدون صحيح شوكا نا دا جاء دي زيد تخص دي فارغ ما مررتو إلا بزيدين كي خورس سوال نشت خبر باني بوي يكا نا دا دیتے استثناء مفرغ ہوئی بس دیتے ہوئی مورب علا حسب العوامل بیتے حکم مخ کے دخول لیلانت سنگدین و پس دخول لیلانا و مقل باز لگا دا اللہ دا تھی سابکا لگا جڑوینا شتو نیشوالی دی مرابر دی یعنی ڈائرے کا عامل متوجی کا چاہتا مستثناء تھا فوران ارادو چاہتے ہیں متوجی کا مستثناء تھا متوجی کا اگام مثالنووو <سؤال> ما رائی تو اللہ زیدان اگام کوئی اکی دائی لارو بینہ ما رائی تو زیدانو کننن خبر پونو شوی کنن کوئی اکی دائی لارو بینہ اگامل دهرک جاتا متوجه <متصف> گا یہ مستثناتا <متصف> دیتاوی مورب علا حسبل و ایو فرق سابقن الا لما بعدو یکن کمالو الا عدمان او کو فاریق را شوید مخکینه عامل سابق الا اغشجه مخکې وې د چانه الانه لمها غسه تخفاری ویچ بادو چې پس د چانه الانه حکم لاسله کمال او الا عادما لا کچې لا لك کدا الاسي بادو والغي بل چې کله راشي تکرار د الانه کالراجه تکرار ده الا نوسته سنابن هو یا وکنا اور پسیجه کم دهنو الا گا اندی رسشی داش ندابه خالی نی یا ودا الاگان تاکید یوی او یا غیری تاکید یوی یعنی دا تکرار ده الا وشوی په اړه تاکید یا و تکرار ده الا شوئی لا ل تاکید لیس تاسیس لیس شي داش کله تاکید د باروي مثالې تاکید د بار وکلې اکیډه بار و چې کوم نه نو علي چې کله اې لاغان مکرر شې وي او چې کوم مستثنا ده کنه مستثنا نو هغه لفظن د یو بل نه جدا جدا خو خومیزدا څخه به خارج کې سه دي يا وي صحیح دیکھا نا ازدار چه بخارج کسی دی لیاو دی لکه ما زربتو احدا ما زربتو احدا الا زیدن الا و الا عالمان او دا عالم و زید بخارج کسی دی یوشی ازدار تاکیب دی پار دید او یاد آسی ویچی ورسارا حرفیات افراوڑی لا مَا رَيْتُ أَحَدًا إِلَّا زَيْدًا وَإِلَّا بَكْرًا صحیح ہوگا نا دا عاطفت سرا پا تولا که دا چه دا اللہ صرف د چاد بار دی تاکید دا بار دی اللہ صرف چاد بار دی تاکید نا که دا اللہ تکم دنو داغاو تاکیدیو تو نبازا لاغوا دی خوکم کسا دی لاغوا دی بس چنگ چه دا مستثنامین خو اولی کم خوکم دی ک دا الله ساانی لا خو دی خو منظرله د معدوم باې صحیح شو او که الله تااکېديوي تا تاسي خیر تاکېدي وي خیر تا کېدي بیا به وي یا منا مفر راغوي او یا به خیرې مفر راغه یا به دا استثناء مفرغي او يا غيري مفرغه چه مفرغی که کنه نو دا عامل نه دی ممکن نه عامل دې په ټولو نه یا غانو کې دې مستثنا غانو کې دې جابیته څه کا او توجيه کله على التعين استعلق وقح استابدرا چچاته څه کې توجيه کې یو ته څه کا توجيه او نور مرابط کا نور چې کمنو اغام منسوب کا ټول څه کا منسوب یو ته عامل څه توجه که صحیح شو که نا او نورو با من نصاب واجو باید لکا بھی اکی نشتی لکا ما جانی ما جانی الا زید الا بکر الا عمر ایرام می بیونو بی که نا لا علت تعین جا اصغواری معمول واری که نا یو کی وجہ اسو کی عمل وک مستصنم فرض خلا کنه ما جانی الا زید په چي مور بالا اس وی حوال کندن ورو منسوب ما جانی الا زید الا عمرو الا بکر او کا بکرون دي سکو کو نور زیدان کا لَكَمَا جَاءَ نِيلًا إِلَّا سَيْذًا إِلَّا عَمْرًا إِلَّا بَكْرٌ يَوْبًا بِكَ خَامَ خَاشِكُمْ نَمُرُّ عَلَى حَسْبِ لَعَلَّ تَعِينُ يَوْبًا بِكَ مُرُّ عَلَى حَسْبِ أَوَاعِل أَوْ بَقَايَشِكُمْ دِينُوا أَوْ مَنْسُوبَ وُجُوهِ حَضَرُ زَمَانَةُ الَّذِي أَفْضِيَارَ تَجُدُّ لَكَمْ كَانَ بِأَثَلِ كَثِيرًا كَمَا كَانَ طَلَبَ جو کارویل ل دی سبق ته ک شلو رو کارته سااج دی خو بهته واات کوه الغې الله ذا ته تا کې ت کله تمرور بهم الله الفته اللالهله ملغا کاه هغه الله چې خاون در تا کې دي مثال لا تَمْرُرْ بِهِمْ إِلَّا الْفَطَى إِلَّا الْعَلَى لَا عَلَى لَقَبْ دَ فَطَىٰ دِ سیئی بدل کل جانا دفتانا یو شیدی دا دا اللہ منت کسی کبھنو سر اغلی دی مقرر اغلی تا کی تا. وإن تكرر وَإِن تُقَرَّرْ لَا لِتَوْقِيدٍ فَمَا تَفْرِغِنِ واحد من ما بإلا ستسني وليس عن نسب سواه مغوني ده دو كغاية ومسالة ذكرت وإن تكرر لا لتوكيد فما كمكرر قرشو ودا لا خودتا اكيد دبارا نوی نو كاستسنا مفرغوا نویلوگا نه فما تفریغن نصراد تفریغ دا استسنا فاستسنا مفرغ دا دعي تاثير بالعامل في واحدين دعي تاثير برق دعي تاثير لرب تعمل في واحدين في يو دعي مما داغنا بإلسسسنين إلسسناشة يو وليس عن نسو بن سواهو مغوني او نشتج كمنو دانا سابده الواد دانا جكمنو بمروائي يعني نور بيا خام خاصي مرسوك يو ببقى لا على التعين مورب على عاصوين و نور و او نورو منصوب باشی او که مستثناء جی کم دونو مفرغی نی سنی مفرغا نی نبیابا خالی نی یاو جی کم دونو تقدیم دونو مستثناء پون مستثناء من هو راغلی او یا یاو تقدیم د مستثناء پون مستثناء من هو بانس شوی راغلی او یا لکه ماقامه இல்லله ضید الله پکرن الله مرراناحدونونرو شو او دا نوور ټول سره کېره نو بعضې تقدیم د مستصنا به چا شو ساام و باندې ووش په باندې دو جوونه جو ووایه منسوو صحیح شو که نه تا خبره خو خ شو چې ټولو کې د نه سر با کمزور کنیم چه تفزیم در مستثنا را غلید روشا بانیم در مستثنا مفرق آندا صحیح شو کنن او تفزیم را غلید در مستثنا بانیم در مستثنا مینو حوانیم و دون تفریغین فما عدتا قدمی نسب الجمی حکم بهی ولتازمی شو ها؟ دون تفریغین ما عدتا او الاوه در مستثنا مفرقینا و سره د تقدم د مستثنانا نه مستثنان به من هو باندې لا سبل جمی او حکم به ولتازمی نسب د طول چې کومر په هغه حکم کا هوا چې یو نسب د طول باندې څوګه حکم کا څوګه په هغه اوګا نه و نسبله تاخير واجب واحدی منها کما لو کاندو نا ذاتی به